Третя частина книжки – це бентежна розповідь про подвиг. Зворушлива краса тут сприймається серцем будівника. Безперечно, краще. Дієприслівники. Українська мова – будучи біднішою на дієприкметникові форми протиросійської, має далеко більше від неї дієприслівників. Наша класична література і живе народне мовлення, пісні, казки, прислів'я, приказки і приповідки рясніють дієприслівниками. Наведемо кілька прикладів. чого сидіти, отакеньки, руки склавши, не мавши ні діла, ні розваги, Марко Вовчок. І зваривши обід, і подавши на стіл, Маруся заливалась слізаньками, відгадувавши, певно, що востаннє бачить свого Василечка. Квітка Основ'яненко. Некайся, рано вставши, молодим оженившись, Номис. Доброго здоров'я пивши з живих уст. Цікаві випадки бувають у зразках народного мовлення, де дієприслівник інколи пов'язується не з підметом, як у попередніх прикладах, а з додатком. «Прошу тебе, не заморозь мене, не так же мене, як мужа мого, з походу ідучи, коня ведучи» коня-ведучи і зброю несучи. Матеріали ісследування Чубинського. «Благословіть же мене, у шлюб уступаючи!» Квітко Основ'яненко. Дієприслівники «йдучи, ведучи, несучи, уступаючи» погодять від давньослов'янських активних дієприкметників які зникли в сучасній українській мові, але збереглися в російській, де ці речення звучали б у перекладі так. «Прошу Тебя, не заморозь мене, да не так мене, как мужа моєго із похода идущего, коня ведущего, коня віддущого і оружия несущого. Благословіть мене в брак вступаючого». Такі явища інколи трапляються і у російській мові, якось у байці Крилова. Увіддя то на мислі волку спала, але рідше, ніж в українській. У попередньому розділі про дієприкметники ми вже бачили ті випадки, коли замість невластивого українській мові активного дієприкметника стоїть дієприслівник. Приміром у цій фразі. Жовтіли спіючі ниви, замість жовтіли спіючі ниви, як написав сучасний поет, ще частіше користується українська мова дієприслівниками, заміняючи ними віддієслівні іменники з прийменниками по-при-після. По-українському слід казати, не по закінченню роботи треба прибрати своє робоче місце, а закінчивши роботу треба прибрати. Не при читанні в голос треба правильно наголошувати слова, а читаючи в голос слід правильно. Не після закінчення звіту я перевірю його ще раз, а закінчивши звіт я перевірю. Звісно, ці фрази можна побудувати і так. Після того, як закінчиш роботу, треба прибрати. Коли читаєш голос, правильно наголошуй. Коли закінчу звіт, я перевірю. Таке широке вживання дієприслівників надає українській мові легкості вимовляння і мелодійності. Отож, нема потреби цуратися цього давнього способу висловлювання заради запозичених канцелярських штампів на зразок при виконанні подерженні по що які зводять на нівець природну красу нашої мови